یا ایها الذين امنوا اذا تدين پروندې آیات کې دوه ممليوداغي تفصيل بیان شو چې څه شي اخلي نو پیسې کارا شې متعلق تفصيل بیان شو یا څه اخلي پیسې د نقد ورقه له هغه شې هغه تر شواهد به اسلام ویل کېږي اګد اسلام وته وي پیسې د نقد ورقه ونم دی هغه په نیټه باندې دې داغي احکامات بیان شوه بیا خبر بیانی دی اخیر که اللہ تعالی دا خبراؤکا وَلَا تَسْعَمُ ان تَقْتُبُوهُ صَغِيرًا او اَلَاجَ لَي تا سمو بوچ کی گئی سستی مکہ وائدہ چی تا سو مامل اولی که وَلَا مامل اوی غَطَ مامل اوی آو نیتا سرد نیٹین اولی کے نیٹم نوٹ کراوالے عوضہ اکرزم نوٹ کراوالے لکلو لکلو نمو بوش کی اولی دکل لکلو کی بری پائی دی دی اغا اللہ بیار ہے نننی کی غالکم دکل لکل کی اقصت و عین دا دید انصاف والی دی اللہ پنیس پہنی دیکھیں انصاف زکات چې چان دې واستل کړي دا غوس حق ومه زاین شي تاسو حق ومه زاین شي انسان پیسو راته بخلې پیسې ملو شیو چې غنم مثلا واستي دی هغه تبکل پورا غنم ملو شي کمې زیاتې ونه دا الله په نظام دی دا انصاف ولا معاملې دا لیکل چې دویم دې نکلو یک مات ااو فائدہ بیانی و اقوامل شہادہ دا دیر محکم دی دا پار دا شہادہ سیدکون کی دی دا پار دا شہادہ زکا مثلا بازی معاملوں کی تیم ڈیل بھی محافظی ہو کبیو ہو بازی حافظی کمزوری بینو مثلا کالی پیلوکڑا چھے را پیسی ما ورگ دیو غنم دیتا پینزل لسمان پنیٹا بانی دی چھے غنم وشی را کئی با پسل کٹ شی پلان کی تیم ک عمران لیکل لیست نو غواهان باندې ايبا مريان کي دا نه لسم نو پينځه مننه نو پټيواله مالک وو جناب دا باندې پينځه مننه هرڅ کړی او چې دا بيسي ور کړی دا وو جناب ما تله لسم نو بيسي ور کړی پينځه مننه نو جګړه ور نو غواهان به گواہی کوي اي چې زموږ دو کېرياني جردا مالک شي دا پينځه مننه وو کنه دا بيسي کې ور کړی و اقوام ول شهادت د لیکل جریدا سیدکی گواہی سیدکی زکه چې استمراله وګوري بس دغه مالکانه زمیدارې وګوري چې په سیور کړي دغه وګوري گواهان بس ټول کینی بایوه ری د لیکل زړه راتم دا ټولو ځکه په دې پیه دا خبره شوه دا, خبر دا, دا په سی د لسم منودي او غنم منلسم نه نو بس ټول به مطمئن شي زمیدار به مطمئن شي مالک به مطمئن شي او به مطمئن شي چې را نظر اگواهی چی کنگی نو دا باپا صحیح طرح از باندیوشی صحیح انداز باندیوشی صبح باپا کی اونوالیشی و او داکا لیکل چی دی اللہوی دا دیر نیغون کی دی مخکمون کی مضبوطون کی دی لی شهادت دی پار ہے او در ایم پیدا دی لیکلو اللہ بیانی و ادنا اللہ او دا لیکل دا دیر نزدی دی خبرتا اللہ ترطابو دا چې تاسو په شک کې پریونځي رټولته وی ها کچا پیسې ورکو دي هغه سرلیک لینا به شک کې نی بای آرام عام میوان واستل پیسې می دور ورکو دي دور غنم راته ملوي ابل لږ نیاب شک کی شي چې ډیر نه وله یواب شک کی شي کوم دی ورکوله نشکې بروزی چې سورہ بي سيغه ستې دور نه ورکله ترتاب او غواهان باندې شک کوي نه غوا چې لیکل وو دین او ولک بالکل هغه ټین کې د دک خبره شي وا پغې باندې نشو نو غوا باندې شک کوي نه او کارزداریتہ وا پور کارز فل دین پورو پورو ملو دریواله پری کې راستون کې خرصون کې او غواهان هغه ټول به شک نه بچي یو بم فزله کې د ناراضي شهره دې پلان کې زمو حق یا ما نه حق وو خبره مځه دراضي غواهان ټول به شک نه په امن کې شي ننله پرمې د لیکچي دې ادنه دا ډېر نږدې دي الله ترتابو ځي تاسو ټول ک غواهان یې ک راستون کې ک خرصون کې چې شک کې پری نځه چیرې پرده حق یا بل <سؤال> قصرا نسوا حکو له زمانه وو یا گواهان چې غلطه گواہی وکړه نشکې باندې پر دې چې لیکلي ټول باندې شک یو بل توازله صفاط دي دا تاسو یې لیکلي په ساده ډول دا وتاه قص نه خپل حتا غست یو همیشه د قرائنی زمانه والی چې لیکل چې لیکل زري نبی دا خبره نه پیراګي زله صفاط دي دا پرونی صاحب سره تړلې دا ختم شي داغه هغه معاملې چې په سیکره زویا کم شي هغه استه شي او صلی الله تعالی فرمایې الا ان تكون مخکې پکې تر شو دا د هغه سره تړلې داړو باندې دا آیات واه اجازه دا ینتم بدینن الا اجل مسمن فكتبو ماملکو یوش پکې کرز د ترنیټې پورې نو هغه کلي کې الا الاوې می دې لیکنو تبیع ضرورت نشتا ندا دا اغین استثنال زان لخوکم دے الا انتا کونت تجارتا حاضرتا مگر دا کدا معملا معملا سن تجارتا حاضرتا تجارتی حاضرائی حاضر مطلب دا پیسی بنغدی دی او چکم شیخنم وغیرہ خلی اغم نغدی دی لاس پلاس دی بلکہ خلیخ قروا تو دیرونا تو دیرونا حجتا صدا اغاور بس یو تا اغتا وروا ور ور غطا تا پ لا سکه اڑ ورا اڑ وای بین کم طما بنت بلکی نو کم ما مل ما مل حاضرہ تجارت تجارت حاضرہ د نقد تجارت تدیرون حاجتا सुद्धा اڑ ورا اڑ وای کلا سکه طما بنت بلکی نال فرمایا خان ندې حکم بیا دار پلي سلام علیکم جنا تاسو باندې گناه نشته الله تكتبوها دا ک تاسو دا ما دا کرا زو د نیټه وغیرہ نیټه پکشته نه ک تاسو دا نو گنہ نہ مراد غری شریف گنہ نہ ده اخرت گنہ فلیسا علیکم جناحتہ صبحی گنہ نشته گنہ مطلب دار پدی کې سو نقصان نشته واستاں دی ورکړي او نرتش اتا ته ملوش کم دی واس نو فلیسا علیکم جنا مطلب دې ته نه ارزه مطلب گنہ نه و گنہ معنا بنا کو جنا ته صبحی پدی کې سو او نقصان نشته الله تک قبول وا کتا سره کداح دغه لازم کړو نه بس روزانه نه ګنده به جای واستنه هم بدلی کې له ته پیال ځای واستنه هم بدلی کې له کداه د واستنه هم بدلی نیت ساده کني لیکل کیته اوس تمام محکمې له دا لیکل چې دا مستحدی کې کرز معاملې وایم لیکل لازم نه او خو خدای پاک کوئی مستحدی دا دغه قاعده بیان کړي چې دغه نقصان نه وشه د محکمې معاملې کې لیکل اني شګه کرز معاملې مثال په ګناګاری کې نه مستحدی په قاعده او دې مملکه چې لاس پلاسي چې کل اغي کې لیکل لازم ندي سړې په ګونګار نه دي نو چې کل لاس پلاسي په پای کې لازم ندي سړې په ګونګار نه دي ګونګار نه دي غو نا ډول کې نشتا کایو شپه کې کار جام پکې ګونانشتا او که غد به ام پکې ګونانشتا خو دې مخ کې کې لیکل هغه به تر دي ګټه بیان شي نو دلته الله فرمایي چې مملل النقد لاس پلاسي بیا پکې څه نشته په نپ کې واستون کې تا نقصان نه نپ خرصون کې تا نقصان دی الله تكتبوها کچري دا مملون لګي ګنه ایتاسو باندې څه نقصان نشته یی نو مطلب دا دی کبيام دغه الفاظونه اشاره ونه داسې ملاوي کې کبيام شړیول لګین به اگر هم ځین تر لکن اغنادي په کړه لاس الله ته غبال دن کې کویل کې نه څنګه دکاندار له تا پیسې ورکې او تا له رسید ورکې هغه د دکونینو نکلا سٹور د لارچینی چینی والی یو څو والی بدل والی نو رسید ګل ورک ما رسید کیدا پاره ګل کچاونې زله کله کله هتا زمانه پټه تا رسید کولیش یا دا سٹور والی ابو ګل کله تا پیسې کمې ورکلې او تو زیات اوره ته تا رسیدو ته رسید په وحنا حل غیږه ډګه خبرې ډېرې نو دا معاملہ ک لاس پلاس معاملہ ک مستحب هم ندیه کړي او کلو نو پیدا ایشتا او نقصان نشته دا ماکه معاملہ مستحب دی ک راز والے معاملې دي او دې کې تقریبا تقریبا مستحب هم لري جائز دی او جائز دی نو پیدا ایشتا لکه ما دا پیدا بیان الله پرمای فتیس علیکم جنان معاملہ د نمت را نو نشته د سر ضرر پتا صبح نه الله کدا معاملہونه نشته هو اشهد الغواهان قائم دي. اذا تبايرتم هر کله چې اغستل خرڅو بیا هم دا انکه لاس بلاست ځکه دې ګم راځي لاس بلاست شي به اولاد بلاست پی سي به دا زباده او څه راشه لکه دا پی سي دا مل کمي راکني الان کستا چې تاسو خبر شي وي به ورکړي چې کال بدری تیر شي تا کرا شي وینل کدا هو زمان کتابه نه خرڅ کړي نه دی تبو ته خوکتا سرا گواهانی تبوده بایی دام ماهاز نده راول داماتان آغسته تا دید لوکاس و مخیمی پیسی در کری ایا مثلا تا واغست لاز پلاس بانی پیسی دی ورگ او سبال آغاوی بایی تا ما لی پیسی نی در اکنی تا شیما در کرده پرون خبر کرده خوطا پیسی نی در اکنی در او سین کاری شوچ پوچا بازی کس دازی نتا نو پننه د مملکې مبعض ټن کې پیسو ولا انکار شي بعض ټن کې د رشوه ولا انکار شي بعض ټن په پوری د دې لري پیدا کی نو الله جل اس پلاس مملد نو کلیکل نه کوي نو کم سے کم یو دوکسان کین ورو اشهد اذا تباعتم گواهان قائم ک هر کلچتا سو اصل خرصول کوي نو غواهان دې په روم ویلو چې چی مسلمانانی بالهانی او خیاری لیونینی او آزاد انسانانی غلامان نگوہانوں کی بیادت تفصیل یاد ساتھا ہے چکم حدود او کے ساس دی اگرچہ مسئلہ دلتنیش تو خود چونکہ در گوہانوں مسئلہ لیمزان پر کوئے گئے چکم حدود او کے ساس حدود او کے ساس در لابارہ کی گوہان دی او یا در قتل بارہ کی گوہان دی نواری کې بیا کوم څه کوم ډول سړي په کار دیناري نه اکه زنانه چلي حدود او قصاص قتلوک کتال او دغه خبره شي او, او چې کوم زنا مسله زنا نواری کې بیا سلور سړي په کار دي زنانه پکې چلي چې اې نه موکي ګواهیو کې بالکل او اغي کې سلور زکه په کار دی او سړي زکه په کار دی سلور زکه په کار دی چې د سړي زنا شو او د خزر مسلور پرکار دیو چونکی ای که مقصد دا شریعت داده چرامهمله پټ شي لازمینه چې تاسو کله دې تلګواهی وکړي ته پردوا چې مقصد دی کې پردا چي نه دی شریعت لوند کې وایي سلور غواهان برابر ولې او موکي غواهان برابر دا مسله ان شاء الله بیا تفصيلي راشي خو حال د جناب په مقایسه سلور غواهان چې بالکل بالفرع غیر دی او سلور او د حدود او د کیساسو نه او د زنانه علاوه اهم معاملات چې نه په هیڅ خزم چلیږي ائیډیات د وسړي یا مالی معاملات لګدل ته کې راځي کوم معاملات به نه دی دا غسطلو خرصلو معاملات نو په دې کې بیا د وسړي او د وسړي نیو سره او دو خزم چلیږي ابل نه اندره خپل معاملات خپل زنانه نه کور کې زنانه کیناو نو په هغه بیا سریم چلیږي مالی معاملات کې حدود او کیساسو او د زنانه علاوه معاملات کې د مالی وی کې غیر مالی او پای کې تو سړی یا یو سړی او دوه خزين اغم چلی نو په هر حال اننګ گواڅوي چې سړی دې را پیدا کړو چې خزي الله او اشهد اذا تبايعتم نو ګواهان جوړا اذا تبايعتم په کم وخت کې چې تاسو اوستل خرصون نو یا یا تبه دې په دې په د ټماټر او د دکان کې سړی جوړلونکي ګواهان راي کې دوه مسلې ناراض په او لازم او پرس ندی سکونانه دا کتبکی جوڑ لکی او گراند کارده جتا پیاز و ملت وکا سرامحکی کسی دا نا دے گیز دا میده پیسی ورک دا اوٹماتر میں باوست دکان کی کواتی دولار شکدان کلیم پیسی ورک دا دا گراند کارد اوار امید رازی او دا گراند خوات و معاملات و کچوکه نقصانات رازی و خبر رازی نو اللہ کو دتونو متعلق ہوئے چه دو آحان قائ او دا گواهان سفر لازم ندي په واټو معاملاتو نقصان راځي او دا مستحب کار د خدای په غوړه پیدا دی, دی, دی. لا اصلاص کوي بیا به انکار شي نه الله پرمې که معاملې لا اصلا نو ليكلو کې خس ضرر نشته هوا اشهدو غواهان قائم کې اذا تبعاتم په کم وخت چې تاسو اغسل خرصول کمه دا مستحب دي بلم سره بیان ایدا مساله قدم چونکه مخکې مساله بیان شو دلیکوال چی لیکلوالا برا او لیکل بکوائی بل مسئلہ پاکی دا گوام رالا نو داور پسی یو جملہ بیانی اللہ دیکی یو خبر قید چی لا یو اللہ رکاکی ولا شہین دری دو مانی لون ممنع مانی تا موچ دا لپس ربے کی پر دو دری کو اصل یا یو داری رو دی یا یو دارارو دی معروب تا یا مطلب دا دی لون ممنع مانا لا یضر معنا دا چې zarar bandishi war kole katun katib ta likwan ta zarar bandishi lo likwan ta zarar sare ta samailu che da legal wajib nedi mustahab neda ta pa bandi lazim nedi karo jata mazduri wal istam parostay ya da sare twal nishta ta tar wali ke lo mutabar sare lay da mazduri تو دا اغتا زرار شو یا تا اغتا واجیل مالا زیادیو لکا بیا با گورو جنیٹر آشو تو دا اغتا بانده تا زیادی که زرار واکع یا پی دا بل کمی زرار دی دا سکیس مکارونا اللہوی کاتب تا با زرار نور با زرار بنشی ور کولی ولا شہید او نبا گواتا زرار با نو گواتا زرار سر کنا پیسو ورلو توی یا لکل خواسین نشو اللہ اس پلہ اس معاملہ و خودی زر اور تدوہ زر گواہیو کا دیکھ یہ رو فنزل ساوگستہ چی فنزل ساوگستہ چی آبائینے کے انسان دزدہ سے نکو خدا گواہت ضرور ورکو لگن گواہیو انچی مسلمان حق ضائع کی گنو گواہی کل واجیب دی دایات ساتھ ہیں چلینا مسلمان حق ضائع کی گنو گواہی کل چلی واجیب کغانستان خبر نه دستا ما ملوه ته یاد دراو دا زایکی نو پتا باندې واجب دي چې په او که چیرې چې حق زایکی یو خطر پته ده چې دې کاکا ته زماده ماملي په تشته واغته نه وړي نو بیا پتا لازم ني بیا چې تا مطالبهو کې تلش او غته نه مطالبه نه کوي نو پتا لازم ني داغه په مسلې تفصیل له چې حق زایکی نو الله تبار چې هغه بای ته غوا په زیاتو پیسو باندې جوړ کی حنان کې پیسې کمې یادا بل دې چې شیخ هرڅ کړي نو شیخ واه کړنې نه دي بچي هرڅ کړي غوا ته غواې په چې ما واه کړې او یادا دي د غوا لپاره فتوست ماوي په غوا باندې دا واجب دي چې حق ځای کې کوي او چې کوم او منصب یو کې داخله نه پاږې پیسې نشي راستې تعتیب خو پیسې راستې جوړ غوا پیسې راستې نشي هغه باندې واجب دي او واجبات او باندې پرایز من سابیو باندې پیسې نشه راستې او کم سے کم بیا تور ده چې هغه ته غواهله بوزنه کرای ورکوم کم ورته یا د خوراک ټایم د چاست کم علاقه لري د علاقه خوراک کوه نه سره د نا, نا خوراک دګه نو د کرای او کم سے کم هغه باندې خوراک کول دا پتا راضی او مزدوری غسل نه باندې ناجایز دي نو مزدوری شي هغه سته نو ستنه هغه غواهله بوزنه خپل ونگل او تائو و خرولا نگل ده داره کرای وارکا پیسی دو او تپا بلوانی و لگو ده او نگل ده داره کرای وارکا نو اللہ و اینا وَلَا يُضَار را شهید گواده بچیکم دوست نشی وارکو ده ضرر نشی وارکو ده نخوراگ پیو کا داره کرای وارکو دا دہ دہ د دی آیات د دی چکڑی د دی آیاتو وَلَا يُضَّار د دې طرفه نو ته پری کېنو ته اغستن کو هر څومره دا مې راته ځل سره چې بل کاتب نشته دې وټوي زه دې نه نه لیکم علي کله ټیمپ دومه ټلګې دې دو وټوي مال بزړه کا خبر نه درلګل چې لیکيتابت نه نه شلای کرز معاملې نه سبا حق ځای کی نو دا هغه ټزار نه کوم شي کوم سو په دې ځبګینی نو کاتې په zarar نور کوي پریکې نو تا متبعه راځي نو دا مطلب شر دا zarar وکول یا دا zarar وکول دای شو چې راځه په یو له کینو لیکلې بل له سیوال کې یو تر پیوو وکړه یا دې بل له کینو لیکلې بل له سیوال کې نو بل تر پیوو وکړه ملي کول zarar نور کوي ولا او جواز zarar نور کوي پریکې نو نو دا جواز zarar وکول څه شو ده گواه ضرور اکول داشو شدو خو آغا ٹیم کی گواهی کولن ده تیاد دی چلس رو بیاند او ده از گواهی که دسو دی دشنو مده پری کن ده یو پری که ضرور اکول شکن ایاد داده اغبل مالک تا ضرابل طرف تا ضرور اکی اغا اغشه آغا ٹیم کی ورکڑن او ده گواهی که چلنه نه نو گوابم یو طرف تا ضرور نور کی پری کن نو دوی ممانا دا ده لا يضار را كاتبا كاتب بذر نور کی ولا شهید او نبا گواه زرار راكی فريقينو او اللہ فرمائی خا کہ فريقينو ورپسی اللہ فرمائی کہ فريقینو طرفینو دے گواه او کاتب تزر آر راكو یا گواه او کاتب دے فريقینو تزر آر راكو وین تب علو کہ زرار دا کاروکو کو یا کاتب او گواه کو نفا انهو کسوكم بكم اللہو ایدا دا زارو ولکو سوق دا ګنا نه کوم چې دا انختون کې کار دا دې ګناکارو ځکه لا zarar ولا zarar په اسلام لا zarar ولا zarar په اسلام په اسلام کې نه د بلچا zarar برداشت مبل ته اسلام کې دا کارونه الله وي دا چې دا دې قاتب پر او غوا پر انختون کې دا ګنا نه لازم اشرف د رسول ورب سی اللہ تعالی یرا ورکی ہاں وتقوا الله الا نعیر زرر مور کو یو بتا طولت تو ہوئی پر کینم تم وای گواهان تم وای لیکوอัล تم وای وتقوا الله الا نعیر زرر مور کو یو بتا و یهل مکم اللہ الله بتا سو تعلیم درکی او اللہ تعلیم درم اللہ در معاملاتو معاملاتو والله بكل شئ اللہ پہ ہر شئی کوئی دے پنے معاملات ہم کوئی دے دا معاملات و تفصیلی داستوں کو نیات سطح ہے اسلام کے معاملات داستی نیدی بس چی سنگا دے اوپڑو اوم لیل سمرہ اکامہ دے بین نانا بس چی سنگا اوپڑو اسلام کے معاملات مستقل اسدہ دے اسلام داگیر پر اکامات کی آیات کے کلا نا کلا کلی جنو لکوال میں لاغی مزر لرشی پر موٹر سیکل اکی نہیں رہے ہوئے علاقہ اس طرح پر اوچ را ہوئے یا کلیکی اوکس را پیدا کی اس بات ہے جمکہ سڑی پسر پر کنو لکوال نہ ملا گئی نبیہ دا آگے دا پارا تعالی او بل متبادل صورت بہنی اسلام کے دیرے طریقی دی یا خکم ناجائز طریقے دا آگے دا بل جائز طریقش او دست ہے بیماری انتیم ممکا دلته کې ذکر کوو الله متبادل صورت بیانوی وین کومتم علی سفر ان کتا سو سفر او تا سو ملتلقوات نو بیا څه نو دا حکم صرف د سفر نه دی په لیکوال نه دا چې حکم اوس بیانو که کني کوم لیکوال نه میناوي د تا حکم دي طور د سفر حکم الله بیانې نو کېد سفر و لګو نو الله پرمېږی یو بل طریقې فرهانم مقبوزت بیا غاڼې غاڼې شي و سې زونه دي مقبوزتون چې دا یا فرهانم غاڼې دي مقبوزتون کبس کړې شي وي تناسب ذالیکا د ذک قرض معاملې مناسب هغه بیا غاڼه راغنه غاڼه واه ځان په کې پریوان د حق د اصول لپاره غره حق مال نه مال د خپل حفاظت لپاره یې د اصول لپاره الله تو طریقې یہ دی لیکل طریقہ اوپر ہے استعمال ضائع نشی درم طریقہ دے گواہ ہے استعمال ضائع نشی او درم طریقہ دے گانی ہے او یو طریقہ دے کپالت اسلام کی داغی مسائل سے قران کے بنے اشارہ شی انشاءاللہ ذمہ دار ہستم اگہ برف کراشو خود دلت کہ درم طریقہ اللہ بیانے جانا سنگ مسئلہ زدی اس سے پیسے ورکو اس لیکوال را غوستن را پکار دی نیتا را حبرمزا انترال چه غولی کی چه لینکی مولانا دی عصیب لدو را پیسی وار کری ادی تاریخ بانی وار کری اس لیکوال نیشی نوز دلدہ اللہ تعالی بلہ طریقہ خیص ما حق دا مضبوطول دا پارا چه دن زخم الحق اصول کم نظر تاوام بائیستا پیسو تا ضرورت دا ما سر دا گلائی دا لز رکو دا گلائی دا قیمتی گ چته مال خپل پیسه را کني غړا دی دې او دې غاڼه حکم داده چې الله وي مقبوزتوند د قبر سره شي نو دې پیدا را ژوند سره غړا کوي قبر سره په سبا د جره پیسه نه کیږي دا نو قد دول زرید وزر بدل ورکم او لذر بدلته اګه ته تو زرو نکم چې کما توسل شي دې دوه من دی وامه امر منه نو رکبس پکې ځکه شرط کوس غاڼه مو کړې چې له غاړې په ما سره غاڼه کې نوانه راست نو سه پېدانه شونې سه bale کې د کرز نه راکې شیندلې د مو چې دا غاړې د بل سره غاڼه را أما ته قبض کړي نه نه زمه څنګه خپل بي سي په باغې باندې وصولې کم نو غاڼه الګاڼه ګرځي چې دا اغيل پر قبض الله تعالی کبز دا غیر او کا قبضه که نی راگلی نجی تا دیا گانا نگه لکی بیتر تا که او مسئله آدوسا دا گانا تاس وائه دا گانا و داتو لی گانای حق د وصول لپرا اللہ طلب لی طریقه او فو دس شه گانا شه از دل دا چکمه زمیدار وکی دیتام تاسو گانا وائه دا ان دک که گانا دخا چه پیسی مالک لی تاس رزمکی کی خوص آگی چتا کرس پیسی ورگڑی دی خبر ازیان درازی نددی کانشویشی نا پیدا آغستل دا سود دی خبر ازیان درازی زکا حدیث تیر پیامبر علیہ السلام هر آغا کرس چتا آغین اتسا پیدا وزول کے کرس پا دی دا سود دی زکا پیسی اس تا اوس که دا اصد لما لز رکاو دا گاڑا چی دا اور ٹائم پکی ګورم استعمالو دا ټیم پیدا اور استل دا سوت ذکرہ کې پٹی والے کتابه پٹی یو لاکوږه ور کړ او تا پټے ځان سرګانه کې واسط او داګه نټو وګاڼه شي وشې کې بځل ور واسط نہ بځه ساتي خرچه پیدا مالکی اسلام کې اصول داری هر سبه ځاګی او ساتي بیت خرچه ور پیدا کوي بس دا صرف د دې لپاره واستره کې کم تاریخ نو دا بدل خرڅ کی نو په بیټری ولس نو پټی کی څه کوي او ری نو دا استحق نه دینه ته پیدا نه است دا پټه صرف تاسو ردی نه پار دی چې تاسو په سباله کې پیسې نه دا پټه ته خرڅ کوي خپل پیسې زګي وصول کی نو کته دین اوس پیدا خپل پیدا غسل شدی بیا دې کې د تک دا مسالې ده چې یو ځکه کومه چونګې د او ده سره تلل مسلی دی پو مکینی سی وی مسلی اغاز ده ترجمه دوران کڑی ری نبو دیکن که بیا داسی وشی جے باز دیم که دا گانا که چکم پٹی که خودشی گانا شوشی نو ده دی کرایا دی ورکای او چه آم کرایا مسل تو مسلن پلس زر جیبوی نو ده پینز زر ورکای نو پت اولا که دا چه دو کنال خودشی کرایا ورکای خودش دو کنال کنسیشن دسر دسر دو جنو دی د کار د واجب دی دا دوه کناله خیراتی خری نو دا دا دوه کناله دی کرای ورکي دا حلال دا دا دا په کرایه یو لاکھ روپیا دی کی دی دا کناله چیرې خو دی چې څومره फायदा او منفعت کیږي ایا د دې څومره کرای را کرای دا دا دا په صددی او په دې باندې ام اکاتس پرما د صد د واره کې ویل یو دی هم شپږ درزلیا او یازل دا خپل مور سره زیناب په بیت الله کې اوکی داغه نه الله پر رضوان زیارتونه نو دا یاد ساته چې پټې بکاله پیسې ورکړې پټې تاسو راکې هو نو که په برخه درک د برخه کوم وصولي سیدہ ته خپل برحال په نیمه ورکړې نیمه برحال که رسکی کټکوا که په درخه نه ورکړې په کرایې ده بیا کراې ته اور چې کراې د عام ریواج و او شپټو برابر کله خوښ په ټولو برابر دی نو تر استاپه کرس دی احسان دی او د دې ته راځي ورته تاسو کنسیشن نشته فکه چې کرس تا ور کړې او تعالی په برخه تر کړې او په برخه کې سنا څ کنسیشن دی امی برخه هغه څنګه چې چلےږي څنګه چې تاسو په مالک چي نه هر څه کې کنسیشن بوسو کې کنسیشن دی یا په سل کې دانو کې نو سنه سکون جائید د اپسولوجي ساتي یا پرکرای باندې درکړل هو کرای کتا سره سره څه کرنے کې ځکه کله تا کر سپیشي ورته نو دا ټول صورتونه دا چې تاسو را سهم کنسیشن یا دا سره کمی او نرمي کوي او څه شي ته وادر کوي د برخنا چې کوم عام ریواج دې شریت او ریواج دې داغه نه سی وادر کوي او یا کرای کتا دا ټول په سود کې او دا کې یو پیاंटो داګه حدیث روح المعانی مرغستی تفسیر حاذم مرغستی نو بس مسله دا شو چې پیسې نیکار زوړ کړې او غانګه کې پوهې شو نه پیدا نشو چې او دا پیدا شو یا استمعنی ماسه شیخ خرج کوو پیسې ما ورنه کړې غره پیسې استادیمه له سره غانګه نو دا په نوم دین له سره شي ما باندې پیسې پوری نه نو داګه په مقابل کې دوی سره زه نو دې ته غانوال نو خدای پر پرمحي که غسل خرصلوشیا کرز لین دین او شو او لیکوال نشتا نو د حق د اصولو د پرزان سره ستا ستاسو په چا باندې دین دی یعنی س شعر خرصکړه د غي پی سی دی یاد په کرز دی د غي په لوکباله کې دغه نس غانوالا دغه غانې نبی پیدا واستې نشه هغه صد الله پرمحي وین کوم ته معاصره کنه که په سفر باندې ولم تجدو کاتب بیا کلي دغه مساله او لکوال لملاویگی ولم تجدو کاتمن لکوال تاسو انمنت نفرہان مکبوضت بیا غانشی سیسونه چې کبس کلي شي د دې معاملې سره زیات مناسب دی اوس بل مسلقه ایت کې بیانې فان امن بعض کم بعض فین یعد الذیئت من امانته دا بل مسلقه اوس دا چې مثلا دین پر اعتماد کوي مدار کو قاصب باید دې په ماي اعتماد کیږي په دې اعتماد ما په دې اعتماد وګو پیسې نه ور لور کې لږه روپې دې ضرورت اوس ملي کوالش تا او نا گواښ ته سپار دې خو ما په دې اعتماد نه نه پرمایک چرې بازي د ستا سره اعتمادو کې په بازو باندې نبی دې بلته وایي چې ما په اعتماد کو نو الله تعالی پرمای په يل يؤدل لذت اګهسته ا ځکه چې په کوم باندې اعتماد کړی شوی وي دا په پیسو ورته شي ودي څه شي ورته شي د قرض باندې نو فال یو اد الذی ائتمنا اګهسته هغه اعتماد کړی شوی دی او هغه مامون ګرځول شوی کابل امانت ګرځول شوی خپل امانت راکړه هلکه دا امانت تا وي خدای پاک به امانت وې دا خپل ما پیسو ورته قرض دی نو امانت وک الله زکه وي چې ګوره ما دنه لن لیکل واغستل نه نه ګواه قائم کا په میسو کوي ته اگر چې دا قرض به ګوره چې دا ما سم د سره امانت کو چې دو مې د سره لن او نه ګواهان او نه ګانا مې په واغستل د په سینې ورک نو خو دې پاک امانت وي دا پر دې کرز ورک ګوره تانه نه لیکل دا سم امانت دی ګوره کې دې امانتی دیو جو نو بیا دیسیم که دیشی گانا سب از ندا که دیسی کس او ضروعت منده او لیکوال او گواغانم نشتی او گانا آغا جیس سر آوی که ماسر سشیوی نو ما با خرس کلو تا زمانه گانا واد نو اعتماد ملکستی نو ورد وارلا خوکده پا کغتا ملگوری دا کر از نرک دا سام امانت ته گوری خان بے اوالکا مالکت اللہ خیرکی پرمائی چې څنګه نشم کې نوخذ لکلم نکلو الله پرنی ولی تکلا د کرزدار دی ویریږي د الله نه ربو چې د دن رب دی د پر پروریش کوي نو چې کله الله د د رب د د پروریش کوي نو د الله مخلوقات سره غوړي د دکان کوي نه کرزداري کراسات رختل کرس کی خپل امانت اغا والا کی ولی تکلا رب د الله نه ویریږي اوله پرمایخه اوس عام خطاب تا. ولا تکتم الشهاده الله وی گواہ ہے مپټل نو گواہی پر طول دام نشته بالکل اڑلند نو مسلمان حق زای کیږي تا تا نه مطالبه را راشه گواهی یو کا یاغه مطالبه نه کړه علم نشته خطابه علم نشته دوی وا که ما اغه د حق زای کیږي اغه ته علم نشته ستاره کې تدام او کمان دی نو تخ په لورشه گواهی نو یو گواهی نه مکمل نه ته یو زال لره کو انت د ندام زائر قول دوالا سورتون خواه ولا تک تمو شهادان دوحاهای مپٹوائی مطلب داری چی میند سر بٹوائی او میگڑ بڑوائی وومن یک تمہا اللہ پر نئی سزا بیانی خواه یر بیانی تخویب وومن یک تمہا آچا چی کواہی پٹکڑا یا گڑا وڈکڑا فا این نبو آس من قلبو دزلو گنام کار دیا لیکن جبہ خود ترجمہ کئی جبہ سکے او غوامی اصل کې اراده سره د غلطې خبرې یا د پټولې اراده رقم نه کړی د زله نه کړی ولاول غنازر کړو ټوټول اندامونه چې کم ګناه کې لاس کم ګناه کې لاس ایسوالې لاز ګناګار شي په ایسوالې خپل ګناګار شي خو په جبا باندې چې ته گواہی کړو لاول اراده دې سکے زله کې نه له غره نسبته حان اذر بچا دې بدن حدیث کې راضي په عمر علی په دې بدن کې ټوټره شیخین روایت چکهل هغه صحیح شنو بدن سي او چکهل هغه پاستر شنو بدن سي برباد شي او بیا په امر الله پرمائی خبردار هغه سره هغه شي لري نبيان الله فرمایو مېکم حچا چ گواہی په ټکلا فانه آمن القلب دغه د نګانګار او اخر کې الله تعالی خان والله الله تعالی چې به ما تعملون هغه چې تاسو عمل کرے عليم باغي کد غواہی صحیح کرے کاله تکل ک کاتب زرا وا کوي غوا زرا وا کوي ک پری کے اندر وا کوي په معاملات چې دمتیف علیم علی بن الله کوه او چې کله کوه د کچا صحیح کار کړي صحیح غواہی کړي زره یې باندې ورکړي ثواب او کچا صحیح غواہی نه دا او زره یې ورکړي نو سبو ووړي دی سواب بدر کی اول طرح تخویف ہم دے کہ جو اللہ پورے دنوں غلط کار دکڑی تو سزا بدر کی نداز جملہ تدے کہ بشارت او زیر ہم دیں او تخویف ہم دیں واقش غالقون دالت الجدی اقصت و دادی انصاف والدی عمداللہ الله دال رحبان دی و اقوام و دیر محتم دیر نیگ و انکی دی دیر برابر نرا و ادنا او دیر نزدی دی اللہ ترطابو دا جتا سو شک کی پریو نزید اولو او نو پری کین او نو کاتب شک کی پریو اللہ ترطا رو دا جتا سو شکی پریونز ہے اللہ انتا قولا مگل دا چیوی معملا دا تجارت تجارت انخام دی رتن تجارت حاضرہ تجارت دنم دو تو دیرونہا چتا سو اڑاوے دیمال تجارت لرا بینک انکمہ بینک پل کے یو ورگشی بلپیسی اخلی اڑاوے ان الله فرمای فلیس علیکم جناحن بیا نشته پتاست مان دې جنہ هم سرر او نقصان الله تكتبو حدا کتا سونلیک دې ما ملی حاضری لرا واشهدوه ب्याम گواهان جوړکه اذا سبایاتکم وخت جتا تاسو خپل ولا يضار كاتبن ولا شهيد او zarar banawor kole de taraf to fareqen na katibul ولا qaita wala shahidun aw na gawa ta zimmana wala yudar katibun zarar banawor kai katib fareqen او wala shahidun aw na gawa zarar kai fareqen ta wa yantafalu kachir وإن تفعل وتتاجد ضرر ذا کاروک فانه يكنن ذا ضرر چه ل خصوصا دا جنا دا بکو چن خاتون کی دا تاسو سره واتق الله لا نویرگی ضرر نامور کوي و يعلمكم الله الله تعالى تعلیم لر د معاملات دا احکامات و, و الله تعلیم بدر کی تاسو الله تعالی تا والله الله تعالی جری بكل شيء کو یان په هر یو شی باندې والله <سؤال> الله تعالی چې دې به كله شی په هر یو شی باندې علی من کوې دے و ان كنتم کچری اتو سفر سفر باندې و من نبی اګه اې ته مات کوو باځي دستا سن نور باندې کراندار لیکر ورک اعتبارې په کو نو فلیو اد الذی ات بنا فلیؤدین اداذ کی الذی ات بنا ا اساس چې پغه ته مات امانت دروله شوی دی نو دې اداکی دقت کراندار امانته وو پرده کړو بل امانت دا چې لیکل د امانت دی نو الله وتعال ورنه پرده کړاستې مراد دی قال يؤدي الذي تومنا فاذادي كعاطر چپارې اعتماد کرشوي دي امانت هو پر دې ترسخل امانت یعنی پر دې کار وليتق الله وجد الله نو ويږي رب به چرابدني دغه تربيته کړه الله مخرب دی ولا تكم الشهر دا ای گواه نو لا تكم تاسو متوي الشہادتہ گواه ہے را او من او اس کیمتم ہا چی گواہی پټکلا فإنه فإنه فَا فسيكون ذلك كستید اعثمم قلبه غلاندار دزول دتو والله هو الله تعالی چې دماغ آسمانی تاملونه چ عمل کوي تعلیمو